Meg sem látjuk majd az arany utcákat, a gyémánt hidakat, a különböző csodákat. And we won't even recognize the golden street and the the diamond bridges and every other wonders. Csak ő most is telíjít, csak ő lelkedett, csak taníts bennünket. Lord, I just pray that you would come now and come by your Spirit and teach us. Amen. Amen. Micsoda csoda elkostak, hogy hova lett body. Uh, You must be wondering where body has gone. Tegnap mehítuk hozzánk, vacsorára őket. Uh, yesterday we invited them over for dinner. És bezártuk a házba, hogy ma én taníthassak. And then um, I locked him up so that I could teach today. Egyébként Svájcban vannak Dori-val. Um, but it's not true, they are in Switzerland with Dori. Példát mutatnak nekünk. <laughs> they are giving us an example. Nem azzal, hogy Svájzba kell menni, hanem hogy... A férje szeresse a feleségét, töltsön vele időt, a feleség pedig kövesse akárhova megy is. Csak hogy még egy picit, még jobban értsétek a mostani helyzetet, így a fegyelemről lesz szó a szellemi but to make it a little bit more clear or this situation um, I will talk on the uh, topic of um, spiritual discipline my son was um, I held my son in my arms because he's uh, a little sick and we indeed made this decision don't take um, any ill child to the children's ministry. Ez csak a csúcsa volt annánt ok, hogy 57 vasárnapi szólt Body, hogy tanít csak már én, ha lehet. But that was only the peak of um, of happenings in my life since Body asked me to teach last Sunday. Gondoltam, hogy ez így jó, okay, későn kiválasztotta kielégítő alkalmat lenni. Um, I thought, oh, this is actually quite good so far because he picked the most un um, unuseful or useless or not the person who is not able at all. Pál mondta, hogy ami erőtlenségünk ér célt Isten ereje. De a hogy a szellemi harcban azt tapasztaltam meg, ami rögtön a szívemben volt, hogy ha egyszer majd ide jutok és tanítani szeretnék, akkor szeretnék erről a történetről beszélni, amit most fogunk tanítani, ezt tapasztaltam meg a héten. But um, as I was you know, experiencing my life and experiencing spiritual warfare, actually, um, these are the things that were on my heart, and I was thinking, if I ever get up to this pulpit and I should teach, then these would be the things that I would teach about, and indeed I was experiencing all these the past week. Lesz szó. So we will read um, the story of Gedeon. És a hétközben, ahogy kiderült, hogy... Én fogok tanítani. And so throughout the week, um, as I was preparing for this teaching, Isten elkezdett tovább gyengíteni. Um, God started uh, to make me even weaker than I was before. Azt gondoltam, milyen jó van, egy hétben felkészülök. Because I thought, oh, that's great. I have a full week to prepare. Rögtön beteg lett mind két gyerekünk. Um, immediately, all, I mean, both my, both our children became sick. Mi voltunk szállás az élekosokkal kedvesen már? And we ourselves were not really on top of everything. Talán még most sem. Um, not even now, I guess. De szerde óta a kislányomnak ilyen napi húszszor kell 80-es sallavétszere mennie. But um, since Wednesday we need to run with Hanna, with our daughter. Um, about 20 times a day to the um, toilet because she has diarrhea. And uh, yesterday um, was the the best part of the whole story when we needed to take her to the hospital uh, to to get her, you know, to have her get some infusion because of the diarrhea. Annyira azért nem tragikus, de lehet imádkozni érte. It's not a really tragic situation, but you can pray for her. Jó, és így volt most így Abel, velem, remélem el lesz menet közben. So that's why um, Aba was in my hand, so we really sure hope that he will be okay. a Bírak könyvének hatodik But let's um, turn to the Book of Judges and chapter 6. Izraeli fiai. Azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midian kezébe adta őket hét esztendőre. And the first verse Sokat fogunk olvasni, inkább olvasson magyarul, és mindenki mm -hmm. olvassa magának, jó? Midian pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben meg barlangokat és hegyi erődöket Midián miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, a Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését, egészen a gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen juhot, marhát vagy szamarad sem, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel. Úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen maguknak és tevéiknek száma se volt. Maguknak és tevéiknek száma se volt, és behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael midiá miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Uh, Apatiel, um, verse Tehát az től a hatos verset olvastuk, és tényleg még sokat fogunk olvasni. Látjuk azt, hogy ahogy az Ószövetségben ugye minden előre mutat a mi életünkben példaképeket látunk, Um, as, as we a elfordulok Istentől, akkor már is ott van a következmény. If I turn away from God, um, the there. Aztán, amikor mindenre rájövök, feltekintek istenre hozzá kiálltok. When it finally occurs to me what I did um, I finally look up to God and I cry out to him. Akkor Isten lépni fog azonnal. Látjuk itt átugorjuk a következő néhány verset és folytatjuk a 11-es versetől. Then God will act um, uh, immediately in my life and this is what happens here in the story. So let's read from verse 11. Tet ugye Isten hiszki átottak az Izraeliték. Azután eljött az úr angyala és leült ofrában a csérfalat amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó jóásé volt. A fiak Gedeon éppen búzát sépelt a présházban, hogy megmentse midján elől. Az úrangyal megjelent előtt, és így szólt hozzá, az úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, kérlek, uram, ha velünk van az úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk? Hogy hogyan hozott ki bennünket az úr Egyiptomból? Most meg el, eltaszított bennünket az úr, és midján kezébe adott. Az úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt, Midyán markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb vonasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midyánt, mintha csak egy ember volna. A 16-as Jó, um, 16. Jól látjuk azt, hogy Isten rögtön válaszol, hogy hozzákiáltunk. Hát so, most láttátok ezt a Luther című filmet? Uh, we see that um, uh, as, as we cry out to God, God um, instantly answers us. I don't know if you've um, watched the movie about Luther. Nagyon tetszik, amikor, ugye a papok sem ismerték Istenet és nem ismerték a Bibliát sem. Um, I really like, like it korban. because, um, as we see in the movie, you know, in the medieval times, even the priests didn't know God. Um, didn't know the Bible Azért néhányan mégis, és neki is volt egy olyan tanára, aki azt javasolta, hogy csak boruljon Isten elé. And only a few of them, only a few priests uh, could um, know the Bible, and Luther had a mentor like this, and he suggested Luther to do, you know, just come God and bow down before Him. És azt mondom, hogyha ma úgy vagy itt, vagy bárkinek, akivel úgy találkozunk, hogy nem hívő, de szeretnénk. Csak, hogy így Istenre mutassunk neki, mert látjuk az életébe, hogy már keresi Isten, hiszen mindannyian kerestük. And if you are here as an unbeliever, or if you are encountering any unbeliever, um, when, when you want them to come to Christ, you know, um, something that can point to God actually um, is, is an act like that. Nem kell bonyolult imádságokra hívjunk embereket, csak mondjuk azt, hogy Uram, tiéd vagyok, ments meg. We don't need to call them to very difficult prayers and teach them very difficult things. Just tell them to cry out, Lord, here I am, save me. És Isten lépni fog az életünkben úgy, ahogy itt Gedeon-nál is lépett. Látjuk azt, ahogy Gedeon ellenen lábalt rögtön Istennek, ahogy általában valamennyien. And uh, God will act Immediately as we cry out to him. And that's what Gideon um, uh, said. But we also see that such as um, people, you know, today uh, we do the same thing what, what he did. He immediately went against the Lord and started quarreling with him. Obviously, the Lord knew that um, he is the least of his clan, as he is saying, and then he is just not able to do anything like that. De pont azért akarta a rajta keresztül, és majd meglátjuk, hogy hogyan dzsengíti még tovább a seregét. But that's the, that is the very reason that God chose Gideon, and we will also see how much more he is kind of like um, tearing down his army. Rajta keresztül elvégezni ezt a munkát. So that God could accomplish his work through him csak azért, hogy nyilvánvaló legyen az ő dicsősége. Most most odalapozunk a Róma 11:36hoz. And he the so let's turn to Romans. Roma 11. Romans 11. 33-tól olvasom. Ó Isten gazdagságának bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Uh, verse, uh, from verse 33. Ugyan kiértette meg az Úr szándékát, vagy ki az ő tanácsadójává, vagy kielőlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. So from verse 33 to 36. So, so the point is, and this is what we always forget in our Christian walk, that the glory belongs to God all the time. When we first come to Christ, we praise God, we give thanks to Him. And then we let Him work in us and through us. Szolgálatokba lépünk be. Uh, we start doing ministries at church. Aztán megpróbálunk másokat is hívőnek tenni. Then we try making believers. És megfeledkezünk arról, hogy mindez arra való, hogy Istennek a dicsősége megmutatkozzon itt bennünk az emberekben. Ahhoz, hogy nekem üdvösségem lehessen, ahhoz Istennek kell megdicsőülnie. But um uh, through other, um, along the uh, road, we kind of forget that um, the glory belongs to God, and this is the whole point of our life that God would um, have the glory for everything and obviously none of us are um, a jellemünket formálja Isten, or faultless, and our character is being shaped by God. Próbálja már azelőtt, hogy megtértünk volna. Um, even before we come to Christ, God is shaping our character. És aztán alázatot kér hogy hagyjuk, hogy még inkább formáljon. And after that, God asks us to be humble, uh, humble ourselves before Him, so that He could more and more transform us. És ehhez az alázatot, hogy szükséges, az a fegyelme, miről. And um, so that we would be able to be humble, we need this spiritual discipline, what we would like to talk today. Jó, itt ugrunk, ugrunk majd egy nagyot a bírákban. Um, in, in the book of Judges, we will kind of like jump over a few words. So um, we read so far from verse, uh, I mean up to verse 16. Egy pici részt már átugrottunk, és most átugrunk egy jóval nagyobbat, és ez házi feladat. So um, the part that we will just jump over will be your homework, kind of. És folytatni fogjuk a hetes rész elejétől. And uh, we will pick up the story from uh, chapter 7. És meritek amikor a pástor házi feladatot ad fölügyülekezetekre gondolom. Um, uh, I'm sure that you are familiar with this uh phenomena when the teacher or the pastor gives you a homework at church. Házi feladatnak olvasástok kell a Márk 17-es fejezetén. Um, homework: um, Read Mark chapter 17. So next um, uh, next week, the pastor is asking, has everyone read uh, Mark chapter 17? Everyone is not. Um, I'm sure that he will talk about that. Well, we we will look like we we read this. You know, like we will we will show that és akkor a paster így folytatja, hogy akkor ma a hazugságról fogunk tanulni. Um, and the pastor goes on, okay, so today's topic will be lying. Most megértsétek ezt a viccet oda lehet lapozni már 17-es fejezetül. But to actually uh, understand this um, this joke, you know, you can uh, truly read chap Mark chapter 17. Útotad bírák 17. We'll fejezet első versétől folytatjuk. So, Judges chapter 7 and we will read from verse 1. Korán reggel fölkelt Jerubbál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött három forrásánál. Midgyen tábora viszont tőle éjszakra volt, a Mórehalomnál, a völgyben. Akkor az úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe. mindjárt. különben még így fognak dicsekedni Izrael, így dicsekedne Izrael velem szemben, az én kezem szabadított meg engem. First two verses. Mint amilyenek vagyunk, ugye megpróbálunk nem büszkék lenni, aztán azért csak azt gondoljuk, hogy én végeztem el ezt a munkát. This is how we are, what we just read, that we try not to be puffed up, but um, after all at the end of the story we are kind of like thinking that, well actually I, it was me who accomplished this, right? Jól látjuk, hogy Isten továbbra is azt szeretné, hogyha rajta keresztül dicsőülnének meg. De um, az előző maga meg lehet nézni, az tényleg hogy el, amit kihagytunk. hogy az ember maga hogy tényleg ember akarja elküldeni, hogy toboroz, lesz neki serege. hogy Because in the previous chapter we saw that Gideon kind of uh, tries God, um, uh, he's he's trying to test him. Is is it really him that God chose to do this and trying to get an army and all these kind of things. I think a háttérben pedig jót hogy most a jó nem ezt akarta elvégezni, és majd meglátjuk, hogy most el is fogja azt végézni, mit tervezett. And God is kind of smiling in the background because this is not what he wants to, you know, uh, do, and and. Um, a kérdésében a kérdésében Jó, gyorsan továbbolvassuk. Most azért hirdest ki ezt a népfüle hallatára, aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gilát hegyéről. Erre visszatért a hazinépből huszonkétezer ember, és csak tízezer maradt ott. Majd ezt mondta Gideonnak az úr, még ez a nép is sok, vezessd el őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen veled. Akkor levezette a népet a vízhez, az úr pedig ezt mondta Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állist külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak, és azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itte a vizet. Elolvastuk, így van a... Hármas, fejezet, hármas részt a verstől, a hatos versnek a végéig. És legutóbb, akik ott voltak, Vajtán, volt egy konferencia, a férfi alkalmon egyébként hallottuk ezt a Gedeont, egy picit más szemszögből És nekem megtetszett, hogy eddig sose figyeltem oda erre a jelenetre, hogy mégis hogy válaszza ki Isten ezeket az embereket. Um, we recently, um attended a conference down in Voiita and uh, one of the men session was about this story actually and um, i really liked the fact which i didn't really um, see before that um you know the method of how gideon actually chooses his man Es ottani Toni Tóth pástor ő azt mondta, hogy ugye nézzük meg, hogy ahhoz, hogy valaki lehajolt és a szűr csörve itt tavizett az nyilván jó katona volt, mert körülnézett közben, figyelt, miközben a többiek, ugye, mint az állatok rávezették magukat a vízre, és nem törődtek csak a saját szomjúságukkal. És ez a pásztor mondta, hogy Gideon was. Um, choosing the men and there were only 300 who actually knelt down and kind of like drank the water um, from their palms and that they were the good soldiers because they were kneeling down and in the in the meanwhile they could look around and and see if, uh, if the enemy was coming whereas the other uh, hundreds of men they were just you know um, just bursting into the uh, water and like animals they started drinking. So, yeah. Úgy tűnik, hogy nincsen valóban jelentősége, hiszen Isten 300 emberrel akart célt elérni, mindegy volt, hogy melyik 300 embert válassza ki. De megnézve ezt a részt, és utána majd a végén, ameddig eljutunk, azt kell mondani, hogy nem volt mindegy, hogy melyik 300 embert választotta ki. It might seem um, that it, it wouldn't have mattered with, uh, what a 300 or which 300 men uh, would be the 300, because that was the initial plan of God, um, after all. But uh, at the end of the story we will see that it did matter um, what was that 300 man. De ezt majd csak a végén árulom el. But I will tell at the end of the story. Olvassuk tovább a hetes verstől. So, uh, read on from verse az úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe mindján. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, és azoknak a kürtjeit, a többi Izraelből való férfit pedig elküldte. Mindenkit a magasátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Vigyán tábora alattuk volt a sékságon. Jó, elolvastuk a kilences részig, és a nyolcassal bezárólag. Uh -huh. És azt látjuk, hogy ugye volt egy 33 ezer fős, vagy 32 ezer fős sereg, abból ugye először elment 22 ezer, aztán utána abból még kiválogatta 9700-at, Azokat is hazaküldték. So, we see that first um, there is this army of 32 people, and then first 22 goes home, and after that um, an additional 9 700, uh, is sent home. A fegyelemről nekem általában így a katonai élet jut eszembe, a katonasság. And when I'm um, when I'm thinking about a discipline, I think about an army. Sokszor próbáltak engem is befizni, de nem sikerült. Uh, they tried to get me in the army several times, but they didn't succeed. Na nem azért, mert nem szerettem volna menni? Not because I didn't want to go. Sőt túlságosan is, mikor kicsi voltam szerettem volna katoná lenni. Actually, when I was uh, when I was a child, I really wanted to be a soldier. Ez biztos köszönhető volt annak, hogy édesapámemelék katonás fejénemben tartott. It, it is probably due to the fact that uh, my father was a really disciplinary man. Meg annak idején így a tartalékos tiszta az, az kicsit többet jelentett, mint ma, amikor valakinek otthon van egy ruhája, de nem. And, and back, um, back in those days being a soldier or, a, or a, yeah, an official in the army uh, meant a little bit higher rank. Mindegy a lényeg, hogy otthon volt a pukánnak ruhája és ezt gyakran felvettem. So, the point is that my father had um, this um, army, um, outfit, and I would put that on occasionally. Egyébként nem volt ő katona, csak ugye. annak idején hosszabb ideig kellett katonának lenni, mint ma már ugye nem kell. Um, he was not an official uh, soldier, but uh, you know, in, in his days, actually, you needed to serve in the army uh, for years and not just for a few months like us. A az, hogy én szakörre, hat éven so the point is that um, I went to all these extracurricular curric activities in school, which was uh, everything was related with being a soldier. Uh, have you ever shooted before? Uh, it requires great discipline. Uh, you're standing in this ditch for one hour and a half. Ilyen melegben, mikor az arctól besüt a nap, felöltözve mindenféle ruhákból. Uh, you are dressed up in all kinds of clothes and it's um, it's a, a scorching heat and there you are standing for one hour and a half. És abban versenyezni, hogy most 9,5 ötöt lehet elérve, kilencegész hatot. And you are competing if you uh, hit the bullseye um, at the 9.5 or a 9.6. Biztos nem érzi te kedélyeivel You probably cannot really feel my you know feelings now, but Um I did enjoy this. Főleg amikor felnőttem akkor áreh hogy már lőhettem nagy puskával és speciális puskával. Especially when I grew up and I could shoot with a bigger mm, gun. Before that I could only use this air thingy or I don't know what you call this gun. So Minden még most is érzem a lőpor <laughs> Ezt csak gunpowder. azért mondom el egyébként, hogy katonának lenni, mikor már ott áll az ember az ütközet előtt, akkor nem olyan dolog, hogy most akkor menjetek haza, köszönjük a résztvételt. Az ember szeretne menni és harcolni, és... But all this I'm just saying because if you are a soldier and you are preparing for a battle and you are actually already there, and then people come to you saying, um, "Thank you very much, you can go home now," it's not an easy thing because you were actually preparing yourself for battle and you are expecting something. So how many of us are amennyire itt az igéből látjuk bár szerintem még talán többen voltak of us are over így megszámolni. And of us are over there? How many of And the army the opposing army uh, they were probably 135000 men. Önemtenemlekeztek -e a történelemben van egy ilyen enyhe fertetéssel előadott történet a Spartai háromszáznak a története. I don't know, I don't know if you've ever, um, or are you familiar with this story in history that are, are slightly um, not um, very accurate um, historically. Um, it's the Spartan battle, um, the Spartan three men. Az, az a háromszáz, ugye, ha láttatok erről filmet vagy bármi, if you've ever fejlétést. watched the movie or, or uh, read anything, uh, any book on this. Ez egy nagyon összeszokott csapat volt, um, ellenben Gedeon csapatával. These 300 men in Sparta, they were a, um, a very um, close-knit uh, gang, actually. Akikben annyi közös volt, hogy szürcsölve itták a vizet. Um, opposing this uh, army of Gedeon, the, the one common point um, in them was the only fact that they were um, kneeling down and drinking the water from their laps. Um, tanultatok esetleg a történelemből ilyen hadászati dolgokat, so, csak ez érdekelt. A politikai eseményeket talán ma követtem, de a történelemben teljesen nem tudtam. Uh, when I was uh, learning h history, and I, I didn't care about the politics, only the army and the battle. maybe now I'm following the politics.:: De és képes uh, But about the Roman um, army weapons and you know the methods and everything related to the Roman ar army, um, I was able to actually sit down and read the, the whole book. Annyit szerintem biztos tudtak, hogy ők azért nyertek, azért lettek a virágurai, mert fegyelem volt az katonák között. But maybe this one fact you know about the Roman Empire or the Roman um, army that they conquered everyone and everything because in the army there was the great discipline. Sokszor úgy mentek ki a csatatérre, hogy fogalmuk se volt, hogy ki jön szembe. Many times they would march out to the battlefield without knowing anything about the opposing army. De egy dolgot megtanultak, hogy tartaniuk kell az alakzatot. But they. Um, um, one thing they always knew and they learned that um, anywhere they go, they need to keep this uh, formation. Meg az életüket jelentő páncélt, meg vagy a pajzsot, meg a fegyver. So um, keep that, that shape that they are marching in and keep the. Um, oh. Keep the shield. Jó. Tehát azt kell lássuk, hogy itt, amikor a 22 elment, utána meg még elment a 10 ezernek a maradéka, akkor az a 300 ember, aki ott maradt, ez ugye nagyjából tudta, hogy milyen tömege néz szembe, milyen tömeg van alattuk, mert ugye ők egy fensikon voltak, és az alsó síkságon ott terült el egy ilyen táborra. Tehát ha esetleg nem tudták, akkor lenéztek, és látták, hogy hú, sokan vannak. So um what we really need to understand and see this in this story here that here is this 300 men that were left um, um from the 30 sir 30,000 uh, people, yes, um, and um, they they knew what they were facing because they were on this um, highland and the Midian um, camp was camping underneath them. So if they had no idea what was um, that coming, what was that's coming for, for them, they could easily, you know, like look down and they could see the Median camp. De egy picit biztos el voltak bizonytalanodva. So I'm sure that a little bit they must have been insecure and unsure of Vajon nyerünk? things. Um, will we actually conquer? Gondolom ez meg se fordult a fejükbe. Um, I'm sure that they were not thinking about that at all. Hát visszatérve a spártaiakra, ott ugye ők is feláldozni maradtak ott magukat, ha ez tényleg megtörtént. And just going back to the this spartan... Um, a battle if that really happened you know that those 300 men stayed there for sacrificing themselves és amikor szembe kell nézni az ellenséggel akkor ugye ilyenkor már nehezen adja egy katona az életét and when you need to oppose the enemy it is kind of hard to give your life mintan előtte kell eldönteni hogy most megfutamodok vagy nem because it is beforehand that you need to decide um, do i run away or do i stay for the battle De amikor már ott társ szembe akkor már harcra készen van ott a But uh, you as a soldier, if you are already there and you stayed, then uh, when you are facing the enemy, you are prepared and you are full with expectations. Itt megint házi feladatnak kapjátok a 9-től 14-esig. Meg megerősíti. Gedeont Isten, aztán olvassuk tovább a 15 -től. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni, azután visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek fel, mert kezekbe adtam az úr Midyen táborát. A háromszáz embert három csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres fazekat, és egy fákját a fazékba. Majd ezt mondta nekik, rám figyeljetek, és aszerint szerint cselekedjetek, amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Veszély 15-17. Jó, és amit viszont angolul is felolvashatnánk, az ennek nyomán, ugye látjuk azt, hogy, illetve lőbb olvassuk el, jó, a zsidók 4.15. Uh, let's turn now to uh, Hebrews 4, uh, verse 15. Mert nem, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. And I believe that at this point of the story, Gideon is a really good for picture of Jesus, because he is not saying that, okay, go ahead and do, do this and do that, and I will be in the background and watch you. Nem három felé osztotta a csapatot, még ez a három embert is százasára szét lehetett. But he bontani. even this, uh, um, I mean divided this 300 men into three groups. és ő ment az egyiknek az élén. And he was the one marching in front of the first group. Elmondta, hogy mi fog történni, mit fognak csinálni. He told them what they were gonna do and what will happen. Néven nem látták, mindjárt olvassuk, hogy éjszaka volt, nem látta a másik két csapat, de hallani fogják, hogy mi fog történni, és tudták, mivel elmondta Gidón, hogy mit kell tenniük. So, um, uh, even neither them nor the opposing uh, the enemy um, couldn't see what was happening because it was uh, during, I mean, under uh, night, but uh, Gideon told them what was happening. Tehát azt mondta, hogy rám figyeljetek, és azt szerint cselekedjetek, amikor én elérem a szérét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. From verse 18. Ha megfújom a kürtöt, én meg a velem levők, mind akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok az úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és a száz embere a tábor széléhez érkezett, a középső örváltási elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben levő cserép fazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a három csapat, és összetörték a azokat, Bal balkezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel ki, kürtöltek és kiáltozták. Fegyverre, az úrért és Gedeonért. Jó, itt megállunk egy pillanatra. Uh, let's um, stop in this story a for a moment nő. at verse 20. Jó, és a, azt lássuk, hogy ez ugye katonatilag is egy jó ötlet lett volna akkor, hogyha ha lemorzsolódik a, a csapat, nincs más lehetőség, már csak 300 emberen maradt, gondolkozok, hogy mit kéne tenni. És ugye ez akkori időszakban nem nagyon volt jellemző az éjszakai ütközet. So please note that um, this action, what Gideon was um, actually... You know, trying to do with the 300 men would have been a very good idea from the point, um, from the army point of view too, as a strategy, um, because it was unusual to attack the enemy during night. But in this situation, it would have been a very good strategy. De hogy volt egy vákijal kezdőkbe volt egy fazék, fejvéras sehol sem volt. So we read right that uh, they had. Um, One torch in the one hand, and the other hand, they had this pitcher, no weapon whatsoever. volt kötve oldalukra, hiszen kiáltották, hogy fegyverre az úr és Probably the, the, their weapon, their sword, was um, bound to their. De látnunk kell azt, hogy a tábora, ember össze lehet egy kupacba. But as much as uh, as we can see that you know like. Um, that the 135,000 um, enemy camp who could have been in one spot perché a Deluciana sem semtosank hogy könnyű lesz. <laughs> Ez a mai He says that no one told me, I mean no one told me that it will be an easy day for me either. And with that látjuk azt, hogy ott volt a fákja kezdükben, ott volt a fazék. So they are holding the um, the torch and the pitcher. És a midianiták aludtak. And the enemy is sleeping. Nyilván az, hogy összetörték a fazakat, az arra volt jó, körbeállták egyébként a tábor, a 300 ember egész jól szétoszlott. So these 300 men uh, surrounded the enemy's camp, and um, they are they broke this picture. Egyébként ellenben minden harcászati felkészüléssel. Um, Mondja tovább, igen. <laughs> A, a 300 ember ugye eléggé szétszóródhatott ahhoz, hogy körülállják a, a tábort. Tehát esélyük nem lett volna, ha tényleges ütközet lekerül a sor. Hiszen az volt a lényeg mindig minden ütközetben, hogy legalább egy párod legyen, akivel véditek egymást. Főleg, hogyha 300 emberről van szó, addig, hogy valameddig legalább eljussanak. Mm -hmm. So, um, if you look at this whole situation from the army um, strategy point of view, then it would have been really foolish, um, because... In order for them to surround this enemy camp. It meant that these 300 men needed to be spread out pretty much. But that meant that they didn't have they didn't have anyone else next to them. And it was a major and a basic rule in these armies: that you didn't go by yourself. You always needed someone supporting you embereket használ emberi ötletekkel és sokszor ő adja ezeket a nagyszerű ötleteket a fejünkbe So this idea of Gideon um, could seem a little bit you know human um, but um, I believe that God is um, using these human ideas in uh, for his purpose De and he's using people mint egy kivégzésre vitte volna csak ezt a 300 ember. But honestly, if Gideon was uh, wouldn't have been supported and encouraged by God himself, it would would have been just a very foolish situation where Gideon would have uh, marched the 300 men and let them be butchered down. Ugye miért egy körüljártak Jerikót 7szer, aztán az utolsó napon még kétszer, illetve a 6 és a hat, hetedik napon 7 Azok legalább harcoltak. Because if you consider the story of Jericho, uh, that army that would um, walk around the city walls and after that, you know, the, the walls came down, they actually fought after that. Ugye be, az and uh, today, in today's world, um, it, um, it might seem a little bit... Harsh and rough, but uh, in those days, Joshua actually marched in the, land of, uh, the promised land with a sword. What látjuk, hogy a fazikkal Csörempörtek, a fákétval megvilágították, nyilván más nem nagyon tudtak tenni. So here we are, we see these 300 men making a huge noise with the pitchers and lighting or, or making light with the torches. Deh harsaromigadik szó sem volt. So we didn't talk about any kind of battle or fighting at all. Azt lehetett tudni még az akkori időszakból. Hogy egy-egy fáklyával, ha mégis éjszaka vezették fel az embereket, hogy hajnalba összecsapjanak, fáklyánként ezer embert vitték. Um, what we can also um, know about these dates and the, the army matters, uh, we know that if they chose to march during night, then one torch was, you know, kind of leading a group of 1,000 person. Tehát láthatjuk, hogy mint egy megijesztésre szolgáltak mint mindössze ezek az eszközök so we can we can obviously see that these the the picture and the torch was obviously just um, to they were meant to scare the enemy away az elvonuló 9700-rel olvastuk hogy még